veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus El ni te-a adus să se în Aptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 30 Ei, deci, au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. Ceea ce Duhul Sfânt a hotărât împreună cu biserica era adevărul lui Dumnezeu, de care ține viața credincioșilor săi pe pământ. La acest adevăr nu trebuie să se mai adauge sau să se scoată ceva de către cei care duceau scrisoarea. Să învățăm acest lucru, frații mei. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l ducem așa cum este scris, căci numai așa este purtător de mântuire. Fără întârziere trebuie duse la îndeplinire hotărârile adevărului și ceea ce este scris în Cartea Vieții trebuie dat mulțimii adunate. Au dat epistola mulțimii adunate. Creștinii din Antiohia abia au așteptat pe cei doi trimișai ei, Pavel și Barnaba, ca să afle fără nicio umbră adevărului Dumnezeu descoperit de Duhul Sfânt prin apostolii de la Ierusalim și apoi să trăiască și să propovăduiască acest adevăr. Dacă ne interesează arzător adevărului lui Dumnezeu, El ni-l descopere. Din partea noastră se cere atunci să-L trăim și să-L mărturisim fără teamă. Prin primirea adevărului se ajunge la lumină, la unitate, la putere și la bucurie. Biserica din Antiohia a răspândit în toate celelalte biserici creștine adevărul dat de Duhul Sfânt prin adunarea din Ierusalim, iar acest adevăr biruia toate piedicile din calea mântuirii puse de cei care amestecau legea cu harul. Te laude, Doamne, căci în el în laude, Tu locuiești, acolo ce să petreci Cântările tu le iubești Cântări curate Din stări curate Tu vrei să-ți cânt Tu vrei să-ți cânt Să-mi dai din tine Stări mai senine, mine O tată sfânt Versetul 31 După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Scrisoarea pe care o aduceau acești slujitori ai Domnului a fost primită ca pe cuvântul lui Dumnezeu, cum de altfel și era, de aceea s-au bucurat de ea. Creștinii din Antiohia și toți creștinii adevărați din toate locurile și timpurile nu aveau alt rost și alte planuri decât să asculte de Dumnezeu și să împlinească planul lui. De aceea primeau cu adâncă supunere și cu bucurie cuvântul adevărului său. Cum primim noi cei de astăzi cuvântul scris al lui Dumnezeu? Copiii adevărului se bucură totdeauna de adevăr și se îmbărbătează auzindu-l. La rândul lor, ei înșiși sunt purtători de îmbărbătare pentru toți cei cu care vin în legătură. Adevărul totdeauna îmbărbătează, dar numai pe fiul adevărului sau pe cel ce dorește să ajungă în această stare. Pe fiul minciunii însă, adevărul îl tulbură și îl slăbește. Poartă pretutinde adevărul, fratele meu, și nu te mai îngrijora de nimic. Vei vedea răsărind în urma ta și prieteni și dușmani. Așa este deocamdată pe pământ. Cineva zicea, cititor deștept e acela care știe să înlăture cartea proastă. Iar carte sau scriere proastă, spunem noi, este cartea sau scrierea care nu poartă adevărul curat. Adevăratul om înțelept este omul care stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul adevărului. El nu va primi în mintea și trăirea sa decât adevărul de care se bucură și îl mărturisește. El știe că minciuna poate fi impusă, adevărul însă nu se impune. Un înțelept zicea, cu cât iubesc mai mult adevărul, cu atât urăsc mai mult minciuna. Versetul 32 Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Biserica Domnului Isus n-a fost lipsită niciodată de proroci și de alte daruri dumnezeiești, pentru că ea, fiind trupul lui Hristos pe pământ, trebuie să propovăduiască necurmat cuvântul adevărului lui Dumnezeu, și această propăvăduire trebuie să fie însoțită de putere dumnezeiască. Prorocii sunt acei credincioși cărora le vorbește direct Dumnezeu, așa ca odinioară în vechiul Israel. Iuda și Sila erau conștienți de darul care îl aveau de la Duhul Sfânt, de aceea îl foloseau ori de câte ori era nevoie în Biserica Domnului Hristos, adică ori de câte ori Duhul Sfânt le dădea de ce să spună. Proroc adevărat este numai cel ce stă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt și prorocește numai când i se dă să prorocească. Cele spuse de el nu contrazic într-un nimic cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar prorocia lui se împlinește sigur, altfel este proroc mincinos. Au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Multe cuvinte, dar același adevăr, multe daruri, dar aceeași lucrare. Multe mădulare, dar un singur trup. Să ne cunoaștem darul și să-l folosim cu toată puterea și tot timpul pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. Să ne cunoaștem frații și să indemnăm îndemnăm cu ceea ce ne dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Să cunoaștem bine unicul adevăr al lui Dumnezeu și să-L mărturisim fără teamă tot timpul. Îndemn și întărire trebuie să găsească oricine la mine, dacă sunt cu adevărat creștin și dacă am o bună legătură cu Dumnezeu. Aceasta e misiunea mea pe pământ. Toți avem nevoie de îndemnare și toți avem porunca de a ne îndemna pe alții, iar acest lucru trebuie făcut în fiecare zi. Numai așa se poate trăi o viață creștină normală. Ca să fim folosiți în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fim lepădați de noi înșine, să fim smeriți niciodată credinciosul nu e prea smerit zicea cineva poți fi prea mare ca să te folosească Dumnezeu dar niciodată prea mic Te laude Doamne și doresc din tine să mi-a prins divin al laude lor foc ceresc și în ele să te vezi. Când curate, din stări curate. Tu vrei să-ți tu vrei să-ți gândești, să-mi dai din tine, Ster mai se mine, o tată sfânt, o tată sfânt. Versetul 33. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fusese trimiși. Frații din Antiohia au fost deplin plin limpeziți în adevărul pe care trebuiau să-l cunoască, să-l trăiască și să-l mărturisească. Ei au înțeles că venirea slujitorilor Domnului Hristos din Ierusalim la trimiterea Duhului Sfânt, a apostolilor și a întregii biserici a fost chiar trimiterea Mântuitorului, de aceea s-au supus cu bucurie la tot ce au auzit. Acum i-au lăsat să plece pe acești slujitori, lucrarea lor a fost terminată. Când lucrarea este terminată, Domnul ne cheamă la el, pentru că el ne-a trimis. Ioan 17:4 și 11 Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac și eu vin la tine, așa spunea Domnul Isus. După ce ți-ai terminat misiunea într-un loc, te întorci la bază și aștepți alte porunci, dar niciodată să nu ți iei concediu. Creștinul nu face pauză în misiunea lui pe pământ, ci ca soarele mereu își trimite lumina și căldura lui pretutindeni. I-au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fusese rătrimiși. Când vii cu pace, te întorci cu pace. Urmașul Domnului Isus, pacea, este purtătorul păcii pe oriunde merge. Pacea este natura lui. Te laud, Doamne, căci mi-ești drag, iubirea când de ce mi-o opun? Prin laude se pot să atrag, Pe mult să-ți Tată bun. Cântări curate, din sper curate, Tu vrei să-ți tu vrei să-ți cânt, să dai din tine, stări mai semnine, o Tată Sfânt, o Tată Sfânt. Versetul 34 Totuși Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Biserica din Antiohia nu a trimis înapoi la Ierusalim pe cei doi slujitori ai Domnului Isus, Iuda și Sila, ci doar i-a lăsat să se întoarcă. Deci erau liberi să plece sau să rămână, după cum doreau și după cum îi călăuzea Duhul Sfânt. În felul acesta, înțelegem rămânerea lui Sila și plecarea lui Iuda. Părerile unor cercetători că acest verset ar fi fost adăugat la text mai târziu rămân păreri, nu adevăr. Desigur, Sila a stat înaintea Domnului în rugăciune cerându-i lumină să înțeleagă voia Lui, să plece sau să rămână. Dacă a rămas, e o dovadă că aceasta era voia Lui Dumnezeu. Când rămâi sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu cauți să-ți faci voia, atunci nu poți greși. Tot ce găsești cu cale să faci pentru frați, pentru bucuria și desăvârșirea lor, fă neîntârziat. Duhul Sfânt te îndeamnă la aceasta. Te laud nu celor mii la udăți, de Un templu sfânt ca ne ele să vei fi, acum și în o otacele meu. Când te curate, din stări curate, tu vrei să-ți tu vrei să-ți cânt, să-mi dai din tine. Mine, o tată sfânt, o tată sfânt. Versetul 35. Pavel și Barnaba au rămas în Antiochia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții Cuvântul Domnului. Și rămânerea și plecarea slujitorului credincios al lui Dumnezeu are un singur scop. Împlinirea planului lui Dumnezeu, propovăduirea cuvântului vieții. Biblia este acest cuvânt viu care ne izbește prin minunata sa adaptare la propriile noastre împrejurări și la stările noastre sufletești. Ea ni se adresează cu un cuvânt potrivit și cu aceeași prospețime ca și cum ar fi dictată astăzi și în chip special pentru noi. Nimic nu seamănă cu Sfânta Scriptură. Luați o scriere omenească de la aceeași dată cu cărțile lui Moise. Dacă o veți găsi, ce veți vedea acolo? O relicvă curioasă a antichității, un document ofilit, nefolositor nimănui, tratând doar o stare a societății de multă vreme trecută și căzută în uitare. Biblia, din potrivă, este cartea zilei prezente, adaptată tuturor vârstelor, tuturor categoriilor, tuturor condițiilor. Ea folosește un limbaj atât de simplu încât și un copil poate să-l înțeleagă, și în același timp, cea mai vastă inteligență nu poate să le puizeze. Înainte de toate, el merge drept în inimă, atinge izvoarele cele mai ascunse ale ființei noastre. El ne judecă în totul. Este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Judecă simțirile și gândurile inimii. Lumea are nevoie numai de cuvântul Domnului, cuvântul vieții, nu de altceva. Să înțelegem bine adevărul acesta și să îl trăim cu putere. Noi, urmașii Domnului Isus nu avem altă misiune pe pământ decât să propovăduim cu credincioșie și cu foc cuvântul Domnului, în orice timp și în orice loc. Vrăjmașul credincioșilor, diavolul, văzând că prin prigoniri nu face decât să ajute la răspândirea Evangheliei, încearcă să semene neînțelegeri între ucenici. După lovitura din afară, caută să-i încurce în felul lor de a se purta cu păgânii aduși la credință. Trebuiau oare aceștia să mai țină legea sau nu? Iată o neînțelegere din care s-ar fi putut naște o dezbinare gravă, care negreșit ar fi însemnat moartea tinerei biserici. Dar, din fericire, Domnul Iisus era cu ei, prin Duhul Său cel Sfânt, și Duhul care îi credința putea să înlăture și neînțelegerile. Duhul Sfânt este un Duh plin de dragoste și de pace. El a arătat credincioșilor calea pe care aveau să meargă și în această privință. Ascultând de Dumnezeu, primejdia a fost înlăturată. Învățau pe norod și propovăduiau, cu mulți alții, cuvântul Domnului. După tulburarea pe care o făcuseră iudaizanții, cei care căutau să aducă legea lui Moise în biserica lui Hristos, Duhul Sfânt a restabilit adevărul în biserică și a ridicat bărbați puternici în cuvânt și în fapte. A ridicat pe Pavel ca să învețe pe norod adevărul noului legământ într-o lumină nouă și limpede. Din versetul de mai sus se desprind două lucruri de mare însemnătate, învățătura și propovăduirea. Prin propovăduire se înțelege vestirea Evangheliei celor nemântuiți iar prin învățătură se înțelege lămurirea și adâncirea adevărului noului legământ în cei mântuiți. Noul legământ are la temelie jertfa Fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, și cuvântul adevărului lui Dumnezeu, adică învățătura căi lui Dumnezeu, care cuprinde multe laturi, cum ar fi un singur Dumnezeu, un singur Domn, un singur Duh, un singur Botez, o singură credință, o singură nădejde, o singură biserică, adică trupul lui Hristos, apoi învățătura despre frângerea pâinii, despre venirea Domnului Isus, despre răpirea bisericii, despre învierea morților, despre judecata viitoare, despre har, despre darurile Duhului Sfânt, despre purtarea credincioșilor față de cei de afară, etc. Domnul Isus a spus ucenicilor săi înainte de a pleca dintre ei, Acum mă duc la cel ce m-a trimis și vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mânghietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul Adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce al meu și vă va descoperi. Fără învățătură, fără adâncirea adevărului în inima credinciosului, propovăduirea Evangheliei, adică arătarea adevărului, nu are putere de pătrundere și de înrădăcinare în cei care l-au primit. De aceea, Duhul Sfânt a rânduit în biserică evangeliști și învățători. Cineva poate să aibă amândouă darurile. La Dumnezeu nu-i nimic cu neputință. Cine are un dar de la Duhul Sfânt este cunoscut de toți. Învățătura adevărului are menirea de a feri pe cel credincios să nu alunece în căile rătăcite ale duhurilor înșelătoare, ale învățăturilor străine de cuvântul scris al noului legământ. Prin învățătura cuvântului lui Dumnezeu, cel credincios crește și se desăvârșește în toate privințele, ca să devină statornic lucrător împreună cu Dumnezeu. Propovăduiau cuvântul Domnului. Nu propovăduiau nici legea lui Moise, nici tradiția, nici datin sau rânduieli religioase așezate de oameni, ci propovăduiau cuvântul noului legământ, așa cum l-au auzit de la Domnul Isus sau de la apostolii Domnului Isus sau de la ucenicii care au umblat cu Domnul Isus și au primit Duhul Sfânt ca și apostolii. Acest cuvânt al noului legământ, Duhul Sfânt l-a fixat în scris ca Biserica Domnului Hristos să-L aibă ca lumină călăuzitoare până la venirea Domnului Isus. El, cuvântul, este întreg și nu mai are nevoie de intervenția omului să-i mai adauge sau să-i mai scoată ceva. Cine îndrăznește să facă acest lucru își deschide singur poarta celei mai aspre judecăți din partea lui Dumnezeu, după cum scrie la Apocalipsa 22, 18 și 19. Cât de pătrunși erau primii creștini de adevărul acesta, adică de respectul față de scripturile Noului Testament, se vede din scrierile marilor învățători ai creștinismului din primele veacuri creștine, despre care un mare teolog ortodox din timpurile noastre, Sergiu Bulgakov, scria Părinții bisericii gândeau prin Biblie, trăiau din ea. Reluăm mai jos câteva din zisele lor. Origen în fiecare zi să mergem la fântâna Scripturii și acolo să întâlnim pe Hristos. Să dai atenție, în primul rând, citirii Sfintelor Scripturii, dar să fii cu grijă, căci la citirea celor Sfinte trebuie să fim cu multă atenție ca să nu spunem sau să gândim ceva nesocotit despre ele. Cel mai necesar lucru în înțelegerea lucrurilor Sfinte este rugăciunea. Clement Alexandrinul Sfânta Scriptură este desăvârșită, fiindcă este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Gura Domnului a rostit cu prinsul ei. Sfântul Iustin Martirul Dacă crezi că ai fi în stare să mă constrângi a mărturisi că în Scriptură s-ar afla contraziceri, apoi greșești, căci niciodată n-aș cuteza să gândesc sau să exprim așa ceva. Sfântul Ciprian Roagă-te și citește regulat Scripturile. În felul acesta tu vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu cu tine. Sfântul Atanasie cel Mare despre cele două grupe de scrieri se referă la grupa celor insuflate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și a doua grupă, cele care nu sunt bune de citit, la cele neinsuflate. El zice, numai prima grupă sunt izvoare ale mântuirii deoarece au fost folosite de Hristos și Sfinții Apostoli. Sinodul de la Laodicea, anul 360, canonul 59. Nu se cuvine să se citească în biserici cărțile necanonizate alături de cele canonice. Fericitul Ieronim Ce mai interesează pe mine ce au cugetat filozofii, tot ce au scris poeții? Un singur lucru există, Biblia. Sfântul Grigore Teologul Citirea Sfintei Scripturi este hrănirea cu pâinea îngerilor. Sfântul Grigorie de să le pădăm în baia cuvântului lui Dumnezeu toată pata cugetării urâte. Am dat câteva citate din acești scritori vechi creștini ca să ne fie nouă îndemn la cercetarea Scripturii, socotind o singura autoritate față de care trebuie să ne supunem când este vorba despre mântuirea noastră și despre stabilirea unui adevăr duhovnicesc. La fel, în mărturisirea noastră să fie numai cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise la Cartea Faptele Apostolilor de Nicolae Moldovianu, capitolul 15, de la versetul 30 la versetul 35. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fusese rătrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Preslava Domnului, cântăm cântarea Te laud, Doamne, căci în veci în de Tu locuiești. Textul din Psalmul 22, versetul 3. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Te laude, Doamne, căci în veci, În laude, Tu locuiești, acolo pla ce să pegetreci, Cântările Tulești,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 Laude, doamne, și doresc din tine să mi-a prins divin. Al laude, lor ce obceresc și ele să te vezi de plin. Când te curate, din stări curate. Vrei să-ţi tu vrei să-ţi cânt, Să-mi dai din tine stări mai semine. O Tată Sfânt, o Tată Sfânt. Te laud, Doamne, căci mi ești drag, Iubirea-n de ce mi-o opun? Prin laude se pot să atrag Pe mult să-ți Tată bun Cântări curate Din curate Tu vrei să-ți Tu vrei să-ți cânt Să-mi dai din tine Stări mai semnine O Tată Sfânt o Tatăl Sfânt. Te laud, Domnul celor vii, Din laude țidesc mereu Un templu sfânt, ca-n să să fii Acum și în veci, o Tatăl mea. Rate, din stări curate, tu vrei să-ți tu vrei să-ți cânt, să-mi dai din tine, ster mai semine, o tată sfânt, o tată sfânt.